Pauzoko saia oztatuak egun urte beteko ditu, bizitza, luzea, bezain interesgarria. Lapurdita gipuzkoako muganko kokatua Euskal Herriko historiaren lekuko izan da. Mila bederatzeron da hogeian, iribarren Anaia Herrebek, biltoki eta saltoki izatetik Arno Soto izatera pasatu zen. Joseba Horken Erenak, astapeneko urte horiek gogora ekarri dizkigu. Saia izan da beti, e, lapurditik gipuzkoera pasatzeko azken ostatua eta alderantzit. Ez, Gipuzkoatik lapur dira pasatzeko lehena. Eta hor egiten ziren guztitako bilkurak eta elkartaratzeak, eta hor oso oikoa izaten zen kontrabandistak eta guardiak elkarrekin musian ikustea eta bere intratuak egiten, eta bat. Horra izan, izan da beti, zeren eta gero hasi e, e, eran guardiak, kontrabandistak, arlista detakoak gero etorri zen hogeita mazeiko gerla hegoaldekoa pasatu ziren iparraldera aldera gero etorri zen e, Euskal Herresistenzia armatua eta errefusiatuak eta beraien zenideak eta lusaz hemen bildu izan dira, baitare. Hor duan, ezinbesteko topagunia izan da e, I, I, I Euskal Herrien artean, iparra eta hego artean. Mendeurrena duen moduan ospatzeko urtarreietik landa gitaro oparoa antolatutute. Iabeteron, 2005 bukatu bitartean jarduera bat izanen da. Antolatut dituzten ekimenen artean, musika emanaldiak, kantu afari eta bazkariak, ehota bertso emanaldiak izango ditugu besteak beste. Baina telizondo, saia ostatuko nagusia. Ega merda etorriko diela bai Kataloniatik, Korsikatik, Oksitaniatik... E... Piskate musika denetatik izango da, eh, guztugu zientzat, baita bektzulariak hori izango da gugian. E, eta, hor, oh, ehunukte bektzotan, haigira eh, antolatzen ametxe, ametxe, altsai uzekin. Ehunukte, orain dela ehunukteko bektzulariak ustapide eta nik ez ditutu denak ez hau zen. Ez bain nintzen hemen, bainoan, bueno, e, horien bertsuak e, oraiko bertsulariek e, kantatuz, edo, bortzabait, festa eder bat, antolatzen ari da bertsularien lagunekin, ere, eta azpimagatzikoa, ber, zuberutak sub, talde batekin aziko dugula uktia, ziberguts e, orai talde ezaguna dena, zuberutak zu, ez egiten duen ziberutak eta Urtea pizka du ere, chupetotzaekin oso ezaguna Nicochart, e, abendua mm. klau. Hori, eta gero, bueno, illa beteru Mende Mendeorren aria siera emateko ekitaldia urtarrilaren 10ean iragango da. Joseba Orkenerenak saia ostatuaren historiari buruzko mintzaldia eskainiko du. Ondoren txalapartariak eta bersolariak egongo dira.